És dimecres 11 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la policia local deté un home de 27 anys begut, drogat i sense permís de conduir. Sí. També us explicarem que arran del coronavirus s'ha suspès el taller d'autoprotecció emmarcat en el Dia Internacional de les Dones que havia d'impartir Mossos d'Esquadra. Seguim parlant del coronavirus i és que us hem d'explicar que Salut treu a la llum un test online per evitar el col·lapse del 061 arran de l'epidèmia del coronavirus. Un test que podeu trobar a radiopelafrugell.cat. La informació comarcal passarà per explicar la detenció d'un home per utilitzar receptes falsificades en una farmàcia de Jafra. Anteriorment ho havia intentat en d'altres punts de la comarca. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que demà tindrà lloc la darrera conferència entorn la meteorologia i el canvi climàtic. En parlem amb la doctora en geografia humana Anna Maria Ribes Palom. Més informacions relacionades amb casa nostra per explicar-vos que la Fundació Pallac rep el premi Mestres 68. I acabarem aquest informatiu repassant les paraules més destacades que ens ha deixat el representant de Ciutadans a les Comarques Gironines al Parlament de Catalunya, Jan Castell, que aquest matí ha visitat Palamós per explicar les diverses esmenes relacionades amb les Comarques Gironines. En concret, NI ha quatre amb Palafrugell. Escoltarem les paraules del diputat Jan Castell. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres a la sintonia de la ràdio Palafrugell i explicant una informació que vam conèixer ahir i és que una dotació de la policia local de Palafrugell que es trobava realitzant un control de documentació el passat dia 3 de març va aturar un vehicle, el qual era conduït per un home de 27 anys. Una vegada realitzada les comprovacions, es va constatar que el vehicle no disposava d'assegurança en vigor. A més, al conductor li constava una pèrdua de vigència al permís de conduir. Per aquest motiu, es van instruir diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit. Tres dies més tard, aquest mateix conductor va tornar a ser enxampat i aquest cop, a més a més de no tenir permís de conduir, també va donar positiu en els controls d'alcoolèmia i de drogues. Davant d'aquesta situació, i per evitar que aquesta persona pogués reincidir en el fet de conduir sense permís, es va introduir a la base de dades les càmeres instal·lades en diferents punts del municipi la placa de matrícula del vehicle. Una mesura preventiva per poder detectar si el vehicle tornava a circular pel municipi. Va ser el dia 6 de març, a les 9 de matí, just tres dies després de la primera actuació, quan les càmeres van alertar que el mateix vehicle circulava pel municipi. Una dotació de la policia local va poder aturar el conductor al carrer Primavera. Es tractava del mateix conductor que havia aturat tres dies abans. Per aquest motiu es van instruir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per pèrdua de vigència del permís de conduir. A més, el conductor va donar positiu en la prova del colèmia i drogues, fet que també van acompanyat per una denúncia per una infracció a la llei 4 2015 pertinent-se de possible cocaïna. Finalment, el vehicle en qüestió no tenia assegurança en vigor, el qual va ser denunciat i es va ingressar posteriorment al dipòsit municipal. Seguim amb informacions de caràcter breu relacionades amb el nostre municipi i és que, si ho recordeu, avui al matí havia de tenir lloc el taller d'autoprotecció impartit pels Mossos d'Esquadra, una activitat més emmarcada dins del Dia Internacional de les Dones que es va commemorar el passat diumenge 8 de març i que aquesta activitat estava organitzada per l'Espai Dona Palafrugell i que, com us vam explicar la setmana passada, ja havia omplert totes les inscripcions. Malauradament, arran del coronavirus, els cossos d'emergència i de policies no poden fer activitats amb molt de públic i per aquest motiu s'ha hagut de suspendre aquesta activitat, com hem d'explicar la Sònia Viboles, responsable de l'Espai d'Ona Palà Frugell. Mira, que ahir em van trucar d'interior, bé, bueno, el que hi parteix el taller, i s'ha anul·lat val? perquè pel tema del coronavirus han produït, bueno, els Mossos hi han donat la consigna que fins al 20 de març no poden fer formacions, bé, bueno, i el ten batat algunes coses, bé, bueno, així, de prevenció no tenim nova data. Ja hem quedat amb Fabià, que és la persona que ho fa, que en parlaria més endavant. Així doncs, com a mínim, fins al 20 de març, els Mossos d'Esquadra no poden impartir aquest tipus de, de formacions, aquest tipus de tallers i serà doncs d'aquí unes setmanes quan tindrem una nova data per a aquest taller d'autoprotecció que s'havia de realitzar avui dimecres 11 de març a quarts de 10. Quan tinguem nova data, doncs, ja l'anunciarem i tornarem a posar-nos en contacte doncs, amb l'espai d'Ona Palafrugell perquè així ens ho faci en ens ho, ens ho facin saber i seguim amb informacions relacionades amb aquest cas amb el coronavirus és una informació estrictament de Palafrugell però és una informació de servei que us portem en aquest informatiu de ràdio Palafrugell. I és que, arran de l'epidèmia del coronavirus, el telèfon 061 Salut Respon està rebent una lleu de trucades i ha crescut de manera extraordinària en els últims dies. En aquest sentit, es reben prop de 18.000 trucades diàries i, per descartar si és coronavirus el que una persona pateix, des de Salut també han posat a disposició de la ciutadania un test online per resoldre la incògnita. En aquest context, el Departament de Salut demana que es faci un ús responsable del 061 també demanen la màxima complicitat possible a la ciutadania davant d'aquesta situació extraordinària. També assenyalen que es pot trucar a l'atenció primària per qualsevol dubte i pel que fa a emergències greus i de risc vital, el telèfon recomanable en aquests casos és el 112. Cal recordar que els últims dies s'ha estat reforçant el servei de 061 Salut Respon amb mesures extraordinàries com ara un increment del nombre de professionals i també una millor gestió en el calibratge de les demandes. Així mateix, el Sistema de Salut de Catalunya ha elaborat un test com a nova eina que permet, de manera molt ràpida i senzilla, conèixer si es compleixen els criteris d'infecció per coronavirus i si cal trucar o no al 061. D'altra banda, Salut recorda les mesures preventives d'higienies genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries. D'una banda, és molt important rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. També és recomanable evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria com ara tos o esternuts. També s'ha de mantenir una distància de 2 metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o estornudar i rentar-se les mans de seguida. També s'ha d'evitar compartir menjar o estris i altres objectes sense netejar-los d'agudament i, per últim, no s'han de prendre precaucions especials amb els animals a l'estat ni amb els aliments per evitar aquesta infecció. D'altra banda, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recorden que per a qualsevol dubte també es pot consultar al web canalsalut.gencat.cat. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, que ens porta a explicar que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Jafra per utilitzar receptes falsificades per obtenir medicaments. Els investigadors sospiten que volia adquirir els fàrmacs per fabricar una substància estupafent anomenada carcubi, que consisteix en una mescla de xix i fàrmacs. L'arrestat és un home de 33 anys, veí de Blanes, i l'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, falsificació de document públic i estafa. L'home, que té antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs. Els de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir el presumpte autor dels fets el passat 6 de març a Jafra. Agents de la policia local de Palamós van alertar que en una farmàcia de la població un home havia intentat aconseguir un medicament ribotril amb receptes falsificades. Els agents van veure que es tractava d'un medicament utilitzat habitualment per elaborar substàncies estopafaents que per la seva composició i efectes no es pot obtenir sense recepta mèdica. També van comprovar que la mateixa persona havia provat de consultar aconseguir aquell medicament de manera fraudulenta en altres farmàcies de Palamós i també Val Llobrega, Montràs, Palafrugell i Pals. Arran d'aquest fet es va muntar un dispositiu per localitzar l'home i cap a les 8 del vespre una patrulla de paisà va trobar-lo quan circulava lentament amb un vehicle per davant d'una farmàcia de Torruella de Montgrí. L'home, en detectar els agents, va augmentar bruscament la velocitat i va fugir del lloc. No obstant això, diverses dotacions policials van aconseguir interceptar-lo a l'alçada de Jafra. A l'interior del vehicle van trobar quatre receptes falsificades, amb les quals hauria aconseguit uns 600 comprimits ressenyades amb un tampó sanitari sostret a Olot el passat mes de novembre i dues caixes d'aquest medicament. A més, també va constatar que havia encarregat 14 caixes amb 840 comprimits pendents de recollir en una farmàcia de Pals. La investigació continua oberta per esprinar si el detingut podria destinar els medicaments aconseguits fraudulentament per elaborar carcubiloma. Va passar a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual, el qual, com us hem comentat, en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Tornem cap a casa nostra després d'aquesta informació de caràcter comarcal i ho farem per posar la mirada en la darrera conferència entorn a la meteorologia i el canvi climàtic que tindrà lloc demà dijous a dos quarts de vuit al Museu del Suro. la L'Ariadna Ferrer, la nostra estudianta en pràctiques, pot conversar amb la protagonista d'aquesta activitat, la doctora en geografia humana Anna Maria Ribes Palom. Bon dia, Ariadna. Bon dia. Avui tenim en línia l'Anna Ribas, catedràtica de Geografia Humana a la Universitat de Girona. Bon dia, Anna. Hola, bon dia. Doncs l'Anna la tenim aquí perquè presentarà eh, la conferència sobre les previsions dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. Eh, una conferència doncs, que es realitzarà el proper dijous, dia 12, a dos quarts de vuit, al Museu del Suro. Eh, el títol de la conferència ja, ja ens dona algunes pistes sobre què és el que tractaràs però podries eh, concretar eh, quines idees aportaràs a la conferència? Sí, el que intentaré fer serà explicar el, el canvi climàtic eh, en el cas concret d'aquesta regió no?, que, que és la Costa Brava d'alguna manera diguem-ne traslladar a, a l'àmbit eh, costaner-gironí el que s'ha explicat fins ara en aquest cicle de conferències del, del canvi climàtic per tant, el que jo faré serà veure una mica com ha canviat el clima és a dir, allò, el clima que ja podem observar que està canviant quines són les projeccions de canvi climàtic per la Costa Brava a mitjà termini i a llarg termini també i llavors ja centrar-me directament en els efectes eh, quins efectes ja s'estan veient quins és previsible que es vegin Eh, que, els impactes que pugui haver-hi tant amb els ecosistemes com, com les activitats econòmiques com la disponibilitat d'aigua per exemple també eh, pensava dedicar eh, una part eh, de la conferència a veure eh, com s'està percebent aquest canvi climàtic entre la gent del territori i els, eh, les activitats econòmiques i els responsables eh, d'aquestes activitats moltes vegades i a un apunt Punt final, depèn del temps que em dongui, però crec que em donarà temps de parlar una mica d'adaptació, de, de què pot fer la Costa Brava per adaptar-se a aquests canvis. Dins d'aquestes eh, previsions futures i, i algunes que ja comencen a ser presents, ens podries adelantar algun, algun exemple d'algun efecte que ja es comenci a veure? Bé, l'efecte constatat és l'augment de la temperatura mitjana anual aquest és un efecte plenament constatat i que reproduirà no, fins a mitjans d'aquest segle i finals del segle que tots els escenaris de futur doncs apunten això no, l'augment de la temperatura mitjana i per tant, això comporta ja unes conseqüències no, de, des de l'allargament no, de, dels períodes de l'any que fa més calor, diguem-ne, allò que se'n diu la desestacionalització no? de, de la temporada turística, per exemple, cap a la primavera i la tardoia ja és un efecte real, no? ja estem veient que la primavera i la tardor doncs, esdevenen cada vegada més eh, estacions a l'any eh, que, que trauen turistes, eh, que trauen visitants. Per tant, segurament aquest és l'efecte ja més visible. Eh? Mm. D'altres que, que encara diguem-ne intuïm però que no tenen encara una rellevància estadística significativa és que plou menys no? aquí eh, estadísticament allò que es diu no, no, no, encara no són significatius els resultats i d'això també en parlarem però vaja el, potser l'efecte més, més clar és l'augment de la temperatura mitjana anual Has parlat també doncs, que aquest cam aquestes, aquests efectes del canvi climàtic eh, es podrien eh, començar a millorar a través de certes aportacions externes. Eh, eh, creus que té a veure doncs, que, per exemple, ara la Costa Brava eh, s'hi hagi invertit molt doncs, en, en construcció i això? Perquè, clar, diguéssim, eh, és inevitable que quan construeixes doncs, et carregues molt de terreny natural... Sí, aquí hi ha un un tema molt important que és que que és també eh, com a impacte eh, la, la pèrdua de, de platges, la pèrdua de sorra, els efectes que tenen els temporals no i les inundacions com aquest que hem tingut ara aquest gener, no? el temporal glòria. clar que aquí, aquí eh, se enns comencen a plantejar eh, qüestions importants sobre què fer no sobre aquests espais construïts que s'ha construït molt a primera línia de costa i que ja entrem en conflicte amb, amb, amb tots aquests riscos associats al canvi climàtic. Aquí, eh, diguem-ne que tenim molt que parlar, no? no L'adaptació al canvi climàtic, què hem de fer en aquests espais que cada vegada veiem que estan més exposats en aquestes inclemències climàtiques i, per tant, podem fer moltes coses, podem resistir-nos tot el que puguem, no? Mm. Però penso personalment que ja és comença a ser hora de, de pensar a adaptar-nos, és a dir, intentar recuperar en alguns llocs on aquest conflicte és especialment greu, intentar recuperar eh, ecosistemes. Perfecte. Eh, quin és eh, l'origen de, de tot aquest estudi? Com vas arribar a, a estudiar doncs, a, a aquest tipus de, de canvi climàtic concretament a la Costa Brava? Això ja arrenca de l'any 2006-2007, que en aquell moment els estudis de canvi climàtic eh, començaven, es pot dir, o, o tenien poca trajectòria. Eh? Havien sortit els primers informes de, del panell intergovernamental del canvi climàtic mundial, però encara faltaven molts estudis regionalitzats, no? que baixessin les dades a escala planetària les baixessin a les escales més regionals.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 I vam dir, perquè no ho apliquem en un, en un espai gironí no, que sembla que pot estar especialment exposat no, als efectes del canvi climàtic en teletarrons perquè generen molta activitat econòmica, molta riquesa i viu molta gent, no, que és la Costa Brava. I vam demanar un ajuda a la Universitat de Girona que ens va ser donat i vam fer aquest estudi sobre els efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. I el, el vam publicar online, van fer una publicació en forma d'article i ara el que estem fent de certa manera és actualitzar. No? Ara sí que hem nosaltres col·laborat novament en el nou informe del canvi climàtic que s'ha fet a Catalunya, el tercer informe, i això ens està permetent actualitzar no? una mica les dades que de fet és el que presentaré aquest dijous a, a la conferència d'aquest cicle que, que realitzeu a Palafrugell. Sí, redirigint-nos una mica a aquesta conferència eh, en principi doncs és eh, entrada lliure no? eh, és a dir que hi haurà eh, tot tipus de, de públic Tu com veus eh, eh, l'opinió de les persones? Què creus que es mostren més reàcies encara al canvi climàtic o veus que comença a haver una mica de conscienciació? Jo crec que la, la... Ja, ha anat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 augmenta la conscienciació de, de, de la ciutadania i de les administracions, no? Llavors, eh, diguem-ne que és una percepció increixent, eh? Tot i així, clar, trobem percepcions molt dispars, no? És, mm, pots trobar sectors econòmics especialment sensibilitzats. Nosaltres hem constatat, per exemple, la pagesia, no? Els agricultors que ja pateixen, no?, els efectes del canvi climàtic perquè a vegades no, no disposen d'aigua, no?, o, o perquè tenen una activitat molt en contacte directe no amb la natura i, per tant, perceben millor no i els impacta directament en, en la seva producció. Que no ha altres sectors econòmics que potser us hi cal més lluny, que no em pateixen directament els efectes, i, per tant, la percepció és molt més diluïda. És a dir, hi ha una disparitat molt àmplia. També, a vegades, en municipis que pateixen especialment alguns dels riscos associats al canvi climàtic no? les inundacions les onades de calor doncs són més sensibles no? ho perceben més que no altres que per sort no, no, no els afecten tant directament és a dir, jo diria que hi ha una dispersió molt, molt àmplia encara avui dia no? mm. i tu personalment per exemple des dels primers estudis que has parlat abans doncs, que es van començar el 2008 fins ara que et toca doncs, actualitzar una mica, eh, t'has alarmat molt de, dels possibles canvis que hi hagin hagut? No, no, no és, no és, no, no, no, jo no utilitzaria la paraula alarma, no. No, no, no és una situació, situació que puguis classificar de, ostres, quina alarma, no? No és extremista. No, no, uh -huh. no, no, no, en aquest sentit. No amb matisos, eh? és a dir, s'han de fer polítiques i estratègies de minimització no? de, de, de, dels efectes al del canvi climàtic i d'adaptació, no? Però jo no utilitzaria la, la paraula alarma, no? Sempre té uns efectes positius i negatius. Vull dir, també parlaré a la, a la conferència d'efectes positius eh, que, que estem veient que està tinguent el canvi climàtic a la Costa Brava, també en té, però també té de negatius. Uh -huh. Per tant, és, és important fer mesures, no? fer estratègies per aprofitar els efectes positius i minimitzar els efectes negatius. A banda de, de l'estudi sobre el canvi climàtic aquí a la Costa Brava, eh, estàs eh personalment estàs fent algun altre tipus d'estudi a través de la teva aportació. Ara estem acabant un projecte sobre com utilitza l'aigua al sector turístic de no només la Costa Brava, eh, sinó dím-ne tot l'àmbit gironer. Eh, les conques del Fluvial la Muga i el Ter, eh, Establiments turístics, hotels, càmpings, turisme rural, com utilitzen l'aigua. si fan polítiques d'estalvi d'aquesta aigua, i com perceben precisament el, el, la qüestió del canvi climàtic. Ara estem acabant aquest projecte i bé, la idea és continuar amb temàtiques vinculades a, a riscos associats al canvi climàtic com les inundacions, eh, les onades de calor i la pèrdua de platges, però això ja seria a partir de, de finals d'aquest any, no? Però uh -huh. sempre estem al voltant d'aquesta línia de treball. Bé, sempre està bé saber sobre projectes eh, que, futurs, no?, i, doncs, eh, parlant d'aquests projectes futurs, el que no tenim tan, tan lluny és aquesta conferència que realitzaràs aquest dijous, sobre la qual doncs, ja no farem gaire més spoiler, perquè si no ens l'explicaries sí, no, tot no, aquí... No explicar, sí, eh? sí, no, no sabràs. Ja ho sabran tot. Bé, doncs, eh, Anna, moltíssimes gràcies per, per la informació. Eh, no sé si voldries afegir alguna cosa més com a recordatori. No, bàsicament Deixem això, aquí, i doncs. animar la gent si que vingui, eh, que, vingui sí. que que podrem debatre eh, fins i tot eh, al voltant d'aquests temes. Sí, que és molt important, no tan sols pels habitants de la Costa Brava, sinó per tot aquell que visqui més a l'interior i que ho visiti de forma temporal, no? Exacte. Bé, uh -huh. moltes gràcies, Anna. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, ens veiem un altre dia a veure si pot ser per aquest projecte futur que tens entre mans. Esperem-ho, moltes gràcies. Vinga, gràcies, adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies a Aririanna per aquesta entrevista amb l'Anna Maria Rivas Palom, la doctora en geografia humana que serà la protagonista d'aquesta darrera conferència entorn a la metrologia i el canvi climàtic que des de fa un mes cada dijous tenen lloc a Palafrugell amb aquestes activitats organitzades per l'àrea de Medi Ambient que clouran aquest proper dissabte 14 de, de març amb la darrera de les conferències, en aquest cas una taula rodona i fins al 15 de març podeu visitar doncs, també aquesta exposició fotogràfica al voltant dels 10 anys de la nevada que doncs, ja fa un mes també que es pot veure i es pot visitar al Museu del Suro. Encarem la recta final d'aquest informatiu d'avui dimecres... 11 de març, i ho farem posant la mirada en la Fundació Pallac, i és que divendres passat va rebre el Premi Mestres 68 organitzats i promoguts pel col·lectiu Mestres 68 i l'Associació de Mestres Rosa Sensat. La professora Margarida Falgàs i Tortell Poltrona, Jaume Mateu i el Cid Cric van ser els altres guardonats dels 24 anys Premis mestre 68. També van rebre mencions a títol pòstum el professor universitari Jaume Botell i l'advocat docent Dolors Vilanova. Els guardons es van entregar en el marc d'un acte a la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona. Els premis mestre 68 són un reconeixement a les pràctiques col·lectives i individuals en favor de l'educació i en aquest centenari de l'any Pallac, doncs, la Fundació de Casa Nostra va rebre en guany aquest premi Mestres 68 divendres passat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui dimecres que ens portarà a explicar que Jan Castell, diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ha visitat avui la nostra comarca, en concret ha estat a Palamós, per explicar les esmenes que el Partit de Ciutadans ha presentat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, unes esmenes que, doncs, moltes d'elles estan dirigides a les comarques de Girona i quatre, en concret, estan dirigides a Palafrugell. En concret, en total, el Partit de Ciutadans ha presentat més de 1000 esmenes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. D'aquestes, 80 estan enfocades a les comarques gironines i per aquest motiu avui Jan Castell, diputat per Girona del Partit Tronja, ha visitat Palamos en aquest sentit cal destacar que pala frugill és present en les esmenes de ciutadans, com us dièm, són 4 de les 80 esmenes relacionades amb les comarques gironines les que tenen incidència a Palafrugell i avui ens hem posat en contacte com he pogut escoltar en el matinal de Ràdio Palafrugell amb el parlamentari gironí per la formació de ciutadans Jan Castel. Castell ha explicat que les 4 esmenes relacionades amb el nostre municipi són deutes històrics. Però el que volem a vegades és parar, passar de les paraules als fets mm -hmm. i en aquest sentit per això hem volgut incloure aquestes esmenes concretes per municipi com tants altres que s'ho mereixen i que en molts casos vull recordar que són deutes històriques que en parlem any darrere any i les solucions no arriben. En aquest sentit, un clai presopostari, tal com deia abans, és l'únic que garantitza les coses comencin a caminar veure el final del camí convertit en objectius, que és el que des de Ciutadans, amb la nostra feina diària, intentem fer cada dia. Entre aquestes propostes hi ha la creació d'un centre tecnològic de viver d'empreses relacionat sobretot amb el món surer i a més a més aquest centre tecnològic també voldrà que es posi la mirada en la formació empresarial. D'altra banda, també s'ha demanat fons per la construcció de dos equipaments. El primer relacionat amb un centre de dia i residència a Palafrugell i també per a la construcció d'un nou institut. Una nova residència i un centre de dia a Palafrugell és rebut tenir una institució posant els mitjans necessaris quan parlem de la responsabilitat de governar una autonomia i concretament la inversió, que hem de veure en clau territorial quan parlem de les províncies i en aquest sentit i en aquest concret del municipi de Palafrugell, De la mateixa manera que han demanat un fons de finançament per a les obres de construcció del nou institut a Plafrugell. Mm. Un nou institut que ha donat també sortida molta demanda a vegades i permeten que faci una pinzellada a vegades ens omplim la boca any darrere any, inclús en el debat constant de quina és la necessitat i quins són els futurs, inclús per qui ens governa, i és el moment, és el moment de posar la mostra en base a la realitat, que és un clàssic desopostari de tot allò que ens omplim l'aula que durant l'any que ha de portar han de venir solucions, de veure les realitats, perquè les realitats venen quan ja sectoritzadament claixa els pressupostaris que posin objectiu, llum i futur a molta demanda. La darrera de les esmenes és en relació a l'àmbit de la salut, en aquest cas focalitzat en dotar de més recursos al cap de Palafrugell per així reduir llistes d'esperes. D'altra banda, en aquesta conversa que hem mantingut amb el diputat de Ciutadans, Jan Castell, al Parlament de Catalunya, en aquest cas també ha volgut posar en valor la tasca dels diferents regidors que els ciutadans té a la nostra comarca per aquesta feina que fan dia a dia. I també feia aquella tasca de col·laboració amb l'àmbit del Parlament de Catalunya, com hem fet i com continuem fent des dels Ciutadans de la Provincia de Girona. En aquest sentit, vull un cop més agrair la feina de tots els regidors que han sigut aquells que batallen cada dia solucions de dintre dels seus municipis i es ha rebut també, que un altre àmbit institucional, com és el Parlament de Catalunya en aquest cas i el nostre grup parlamentari estigui com hem fet a la resta de províncies catalanes dintre de la nostra autonomia estigui al cantó de recolzar també aquella feina que els nostres representants municipals porten a terme cada dia. Una conversa amb Jan Castell que podeu recuperar des de ja a Ràdio Palalafrugell.cat i d'altra banda, doncs, a més de centrar-nos en aquestes esmenes relacionades amb el nostre municipi, també hem volgut saber doncs, per què es feia aquesta roda de premsa a Palamós i, en concret doncs, perquè una de les menes és referent al port Palamusí, el qual doncs Jan Castella ha explicat que volen que tingui competències en l'àrea fitosanitària. Per tant, doncs, si voleu escoltar aquesta conversa íntegra, ho podeu fer a través de radiopalafrugell.cat. I amb aquesta darrera informació arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres, 11 de març. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.